Cənnətdə əbədi qalacaqlar. O, həm də Qur'anı Allah özünə övlad götürdü deyənləri qorxutmaq üçün nazir etdi. Bu barədə nə oların özlərinin, nə də təqlid etdikləri atalarının heç bir biliyi yoxdur. Onlar çox böyük-böyük danışırlar. Onlar ancaq yalan deyirlər.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 Hayır dedik. Bu da bir həqiqətdir ki, biz yer üzündə olan hər şeyi vaxtı gələndə məhf edib qubquru bir torpağa döndərərək. Fani dünyaya onun cəlalına etibar yoxdur. Yer üzündə olan heç bir şey əbədi deyil. Müəyyən dövrdən sonra orada mövcud olan hər şey məhf olacaq. Ya Muhammed. Yoxsa əshab-ı Kehfin və Rəqimin, mağara və Rəqqim əhlinin ailələrimizdən əcayib bir şey olduğunu guman edirsən? Xeyr. Bu bizim qüdrətimiz qarşısında adi bir işdir. Ya Muhammed. Xatırla ki, o zaman gənclər mağaraya sığınıb: Ey Rəbbimiz,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 daha düzgün hesabladıqlarını bilmək üçün onları oyatdıq. Ya Muhammed biz onların xəbərini sənə doğru söyləyirik. Onlar Rəbbinə iman gətirmiş bir neçə gəncdi. Biz də onların hidayətini, imanını, səbatını və bəsirətini artırmışdı. Onlar Rum qeyसरी Bütpəres Diqianusun huzurunda durub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 Elə isə onlar öz tanrıları barəsində bütlərə ibadət etməyin düzgün olması haqqında bir dəlil gətirməli deyirlərmi? Allaha qarşı yalan uydurub düzəldəndən daha zalim kim ola bilər? Gənclərin başçısı, yaşca böyüyü təmliha yoldaşlarına belə demişdi. Onları və Allahdan başqa tapandıqları tanrıları tərk edib gittiyiniz zaman mağaraya çəkilin ki, Rəbbiniz sizə öz mərhəmətindən nisar etsin və işinizdə sizin üçün fayda hazırlasın, sizə kafirlərdən nicat versin, düşmənlərdən qoruyub sağlasın. Yə Məhəmməd, əgər o zaman onlara baxsaydın, günəşin doğduğu zaman onların mağarasının sağ tərəfinə meyil etdiyini, battığı zaman isə onları tərk edib sol tərəfə yünəldiyini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 Əsla doğru yolu göstərən bir dost tapa bilməzsən. Gözləri açıq olduğu üçün, Onlar yuxudaykən sən onları oyaq sanardın. Torpağın rütubəti bədənlərini çürütməsin diyə, Biz onları sağa-sola çevrirdik. Onların iti də iki əlini, Qabaq pəncələrini mağaranın astanasına uzadıb yatmışdım. Əgər sən onları bu vəziyyətdə görsəydin,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 ya da öz dinlərinə döndürəcəklər. Belə olacağı təqdirdə siz nə dünyada, nə də axirətdə nicat tapa bilməzsiniz. İnsanları onların halı ilə beləcə tanış etdik ki, Allahın məxluqatın öləndən sonra diriləcəyi haqqındakı vədinin doğru olduğunu və qiyamətin qopacağına əsla şübhə olmadığını bilsinlər. O zaman Hərsusdakı möminlər və kafirlər öz aralarında əshabi kəhfin işi barəsində mübahisə edirlər. Nəayət, əshabi kəhf öldüyüdən sonra kafirlər dedilər, onların üstündə bir binat ikin, Rəbbi onların öldüyünü, yaxud yenidən yuxuya getdiyini və qeybə çəkildiklərini daha yaxşı bilir. Onların haqqındakı mübahisədə qalib gələnlər, möminlər isə, Onların məzarı üstündə Allah'a ibadat etmək məqsədi ilə bir məscid tikəcəyi dedilər. Kitab əhlindən əshab-ı kərfinin sayı barəsində mübahisə edənlər sanki qaranlıq yerə daş ataraq onlar 3-dür, 4 deyəcəklər. Bəziləri onlar 5 altıncısı 6-ncüsü köpekləridir deyəcəklər. Digərləri isə onlar 7-dir, 8-incisi köpekləridir söyləyəcəklər. Ya Mühəmməd, de, onların sayını Rəbbim daha yaxşı bilir. İnsanlardan isə bunu bilən çox azdır. Yə Rəsulüm, əshabi barəsində yalnız sənə açıq aşqar nazil olan ailəri əsaslanıb, onlarla mübahisə et. Quranda olanlarla kifayətlənib, çox dərinə getmə və kitab əhlinin heç birindən, Onlar hakkında bir şey soruşma. Ve bir şey ibaresinde "Mən onu sabah edəcəyəm" demə. Ancaq inşallah, əgər Allah istəsə deyəcəyəm də. İnşallah deməyi unutduğun zaman Rəbbini yada salıb ola bilsin ki, Rəbbim məni bundan Əshab-ı kəhvin əhvalatına dair xəbərlərdən haqqa daha yaxın olan bir yola yönəlsin. Peyğəmbər rimə daha çox dəlalət edən bir möcüzə versin, de. Onlar mağarada 309 il qaldılar. Ya Mühəmməd, de, onların nə qədər qaldıqlarını Allah daha yaxşı bilir. Göylərin və yerin qeybini bilmək ancaq ona məxsusdur.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 Nəfsinin istəylərinə uyan və hər işində ifrata varan bir kimsəyə itaət etmə və de, haqq Rəbbinizdəndir. Kim istəyir, inansın, kim də istəyir, inanmasın. Biz zalimlər üçün elə bir ateş hazırramışıq ki, onun pərdələri, dumanları onları bürüyəcəkdir. Onlar imdad istədikdə, onlara qətran,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 Onunla söhbət edən müəmin yoldaşı isə belə elədi. Əvvəlcə səni, baban Adəmi torpaqdan, sonra bir qətrə sudan yaratmış, daha sonra səni adam şəklinə, insan qiyafəsinə salmış Allahı inkar mə edirsən? Lakin mən inanaraq deyirəm ki, Allah mənim Rəbbimdir və mən heç kəsi Rəbbimə şərik qoşumaram. Bağına girdiyi zaman,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 Soraysa dönüp külayın savurduğu kuru çörçöp olar. Allah her şeye qadirdir. Bəzi adamların fəxr mal-dövlət, oğul-uşaq bu dünyanın bərbəzəyidir. Əbədi qalan yaxşı əməllər isə Rəbbinin yanında həm savab, həm də Allahın mərhəmatına ümid etibarı ilə daha xeyırlıdır. O gün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 Mal dövlətsiz gəldir Lakin siz ilə güman edirdiniz ki Biz sizə verdiyimiz vədi Öləndən sonra diriləcəyinizi yerinə yetirməyəcəyik Qiyamət günü Hər kəsin əməl dəftəri qarşısına qoyulacaq Ya Muhammed O zaman Günahkarların orada yazılmış olanlardan qorxduğlarını görəcəksən Onlar belə deyəcəklər Vay halımıza Bu necə bir kitabı imiş, O bizim heç bir kiçik və böyük günahımızı nəzərdən qaçırmadan hamısını sahib yazmışdır ki, Onlar dünyada etdiyiləri bütün əməllərin öz qarşılarında hazır durduğunu görəcəklər. Rəbbin heç kəsi haqsızdır etməz, Hər kəs öz əməlinin cəzasını alacaqdır. Ya Məhəmməd!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 İddia etdiyiniz şəriklərimi sizə şəfayət diləməkdən ötürü çağırın. Müşriklər öz tanrılarını, büdlərini çağıracaq, lakin onlar müşriklərə heç bir cevab verməyəcəklər. Biz onların arasında hamısının birliydə məhv olacağı bir cəhənnəm dərəsi bərqərar edərik. Günahkarlar ateşi, cəhənnəmi görüncə,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 Biz Peyğəmbərləri yalnız Möminlərə cənnətlə müjdə verənlər Və kafirləri Cəhənnəm əzabı ilə qorxudanlar Xəbərdar edənlər səti ilə göndərdik Kafirləri isə Batil sözləri ilə Haqqı Qur'anı yalana çıxartmaq məqsədi ilə Peyğəmbərlə boş-boşuna mübahisə aparırlar Onlar mənim ayələrimi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 Biz onların qəlblərinə pərdə çəkib, qulaqlarına ağırlıq verdik, maniyə qoyduk. Sən onları doğru yola dəvət etsən belə, onlar əsla haqq yola gəlməzdər, İslamı qəbul etməzdər. Rəbbin bağışlayandı, mərhəmətlidir. Əgər Rəbbin onları günahlarına görə cəzalandırmaq istəsə idi, onların əzabını sürətləndirərdir.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 Yadına sal ki, bir zaman Musa öz gənc dostuna, xidmətində olan Yuşə İbn-Nuna belə demişdi, Mən xızırla görüşmək üçün iki dənizin qovuşduğu yerə çatmayınca və uzun müddət qəzib dolanmayınca bu səfərdən geri dönməyəcəyəm. Onlar iki dənizin qovuşduğu yerə gəlib çatdıqda, yeməyə götürdükləri balığı unutmuşdular. Balığı isə dirilib suya atılmış, Dənizdə bir yarğana tərəf üst tutmuşdu. Onlar, iki dənizin qovuşduğu yerdən keçib getdikləri zaman, Musa gənc dostuna dedi, Nahar yeməyimizi gətir, bu səfərimiz bizi lap əldən saldı. O isə, görürsəm biz həmin yerdə, qayanın yanında gizləndiyimiz zaman, mən balığı unutdum. Doğrusu, onu xatırlamağı mənə yalnız şeytan unutdurdu. Balıq dirilib, əcaib bir şəkildə dənizə yollanmışdır, deyə cevab verdi. Musa, elə istədiyimiz də, axtardığımız da budur. Və onlar, öz ləprilərin izinə düşüb gəldikləri yolla geri, iki dənizin qovuşduğu yerə qayıtdılar. Musa və Yuşə orada, öz dərgahımızdan mərhəmət, peyğəmbərliy və vəh, yaxud ilham və kəramət əta etdiyimiz,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 Sənin onlara səbrin çatmaz. Çünki mən batini elmlə iş görürəm. Sənin bildiyin isancaq zahiri elmdir. Sən peyğəmbər olduğun üçün mən zahirən qadağan olunmuş bir iş gördüydə ona etiraz edib əleyhmə çıxacağsan. Axı ah, sən bilmədiyin batininə, mahiyyətinə bələd olmadığın bir şeyə necə dözə bilərsən? Musa dedi: "İnşallah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 Sən gəmidə olanlara suya qərg etmək üçünmə gəmini dişdik? Doğrusu, günahı böyük bir şey etdin, Olduğuca çirkin bir iş gördün. Xızır belə cavab verdi, Sənə demədimmi ki, mənimlə bir yerdə olanda Görəcəyim işləri əslah dözə bilməzsən? Nusa dedi, Unutduğum bir şeyə görə məni danlama Və məni öz işimdə sənə tabi olmaqda çətinliyə salma Yenə getdilər, Nihayet bir oğlan uşağıyla rastlaştığında Hızır derhal onu öldürdü. Musa dedi, ''Heç bir günah iş tutmayan, buna göre de gisasa layık olmayan pak, mesum bir cana mı kıydın?'' ''Doğrudan da çok pis bir şey ettin, çok pis bir iş gördün.'' Hızır yine böyle cevap verdi.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 Mömin kimsələri idi Mən onun alnına baxıb gördüm ki Həddi buluğa yetişəndə kafir olacaq Buna görə də biz onun böyüyəndə Ata anasını da öz arxasınca Azğınlığa və küfrə sürükləməsindən qorxduq Və Rəbbinin onun ərazində olara daha təmiz Və atanasına qarşı daha mərhəmətli olan Başqa bir övlad verməsini istədik Divara gəldikdə isə O şəhərdə olan iki yetim oğlanın idi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 Zülqərneynin qüdrət və səltənəti, səyahəti belə idi. Biz hələ onun yanında daha nələr olduğunu da bilirik. Zülqərneynin qüdrətini, nə qədər əsgərlə səfərə çıxdığını Allahdan başqa heç kəs dəqiq bilməz. Daha sonra o, Zülqərneyn başqa bir yola, Cənubdan Şimala üst tutub gitti. Nəhayət, səd salmış olduğu Azərbaycanda ki,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 Artıq nə səddə aşa bildilər, Nə də onu dəlib keçə bildilir. O, Zülqərneyn dedi, Bu sədd Rəbbimdən bəxş edilən bir mərhəmətdir. Rəbbimin təyin etdiyi vaxt, Giyamətə yaxın yəcüz-məcüz tayfalarının Dünyanı bürüyəcəyi zaman gəldi ilə isə, Onu yerlə yeksən, Dümdüz edəcəkdir. Rəbbimin vədi haqdır. Allahın buyurduğu hər bir şey, O cümlədən,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 güdrətimə dəlalət edən əlamətləri görmür, öyüd nəsihətlərimi də eşitmirdilər. Kafirlər məni qoyub qullarımı, mələkləri, Üzeyri, İsanı və başqalarını özlərinə dost, hami edəcəklərini mi gümğan edirlər? Xeyr. Onlar bəndələrini mənim əzabımdan əsla qutara bilməzdirlər. Biz Cəhənnəmi kafirlər üçün mənzil hazırlamışıq.